چی پالا عزت تر کئی کنو درک نو صبر او شکر صبر او منزکور دا دا ٹولو دا مرزن ایلاد بیاریو حانی مرزن چی انسان کی پیدا کی حب مال آ حب جا دا مال لالچ بیاندازی آو دا عزت لالچ کون کس دیلہ خودا عزت ورکی خوڑی را خدا فکو دیت اسی گرزی دا شریط نخواقی وست آئینو بخدای نه امداد غوره به صبر ته صبر اختیار اوسه صبر او کې دمال لا علاج ونه ختم شي او خدا له صبر بدل بي اندازي ویل دین نمای او استابرونا اجرهم غيره حساب هي ته بهاجر به صاحب او مون ذکر کړي زکه موز سړید تور ناراو د بدن مناکې او حقیقتی شکر دی زکه موز کې سنا له ذکر دی بخدای حمد دی د شکر باندې خدین ایمتون زیادی و عزت لئین شکرتم لازیدن لکن وستاینو امداد ہوا رئے تخذیت آکنا دے صبر پا صبر اختیارون سرا وصلاو مزکو لسرا اغا حب مال او جا غم مکر با اختیار که ابو بکر صدیق لکم اصف رئے اور یہ بجان دو حضور پا زمانا من نشانی نپی جنی سب چا غصشو مردار شو آه ابو بکر صدیق چې پټول جهان کې نو مکور ده او مال طالب اسمان ابن عفان او علي مرتضى او صحابه کرام یو يهودي عالم عبد الله ابن سلام چې امامي اوري یو يهودي عالم حضرت رئیس اكبر کي چې په دنیا کې د حضور پاک په خلې چې لاسو صحابه ته زیر د جنت پیاوس الله علیه ال دی او تکي دي اقوان شریف کی زیتا زیتا داغتا ومن عنده علم الكتاب نیزد خقوصا را واننها بشک صبر ومزکو خصوصا مز لکبیرتن با دیر گرانکار دے الا آل خاشعین مگر خلق تا گران ندے چیری دچاز لکی چیر رای اغه تا ګرام نه دی هغه په شوق کوي او چې چا دل کې یار نی په دا یقیني هغه ته د اوبسکار کوي په پاکستان کې هغه وی چې په زموږه کې ګوره وي لسلس مينته دې په موږ ډيريږي نو دا سم راشو وي دا نه دي په زموږه مينته اوبسکر کړي په دې کې باندې ثبوت چاري کونه سفاري مزدوري به په لږ وخت ولې دی اذا يرد غدان ورغا لقد ار طغان والا وانها لكبيرت دانس شدي بدرغان ده الا على الخاشعين مغرا خلق طغران الذي يريدون كي صد الذين يذنبوا هل ييقن انهم ملاقوا ربهم لمن زمون پی شکی دنکی ده دخت الگب سره وعنه ما یقینی ده ده خبری چی مونگا ایک بی یعنی زانی آدئی الیه راجعون ده خدایت بواپس زکر نا آخلا چی ده خدای ده حضور او ده پیشین ایریگی اگیتا مزگار نده مزقن ورک رئی آچی ده چاز لکی ده آخرت فکر نی اگیتا مزگار دک دل ور تدرانی ای ده بست پورکی دارې فالكونه تاسو په چې ایماني مزبوتی چې نېماش په سوکړه پاسه راستې پریږي او اطاعت افلوته سربس ديودي همدارنګه خلایته دا غېزه راکړه اخرت فکر نه کړه هغه هم دنيوی نشپې ته پورتک نو انه اوز چې له کبیره کبیره الا مگر بده ده عمل هاشین یریدون دي الزینا یریدون ینه دا یوې دنيا حقیقت کې یو ظنون ځان په معنا د یقین نیولو د غمانو کې چې یقین لوي ان الله ربهم چې موږ ملاقات کې د اضا په څیر اضا صوفيان معنا کوي کله چې یقینی چیزونه د روز دا ملاقات په برکت تل سره په خپل د ملاقات او سره تمنا لري ځکه حضور پاک مانزه ته معراج د مسلمانانو وي او حضور پاک یو ربک کان نکټا فإن لم تكن طرف انه يراه بقد ايه دا سی بابت کونه چتی وی نه اه خلق تاگرام نه دی چدی یقین کی چونګه ملاقاته بکه لږسره دنیا دنیا ملاقات شو او انه له اله راجعون او دی بدر خدای ته پخربت او تسکين چې کله ولکبه ملاقات نور وصل نن والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد الرسول الله صادق الواد الأميم وعلى الله الطيبين وعلى صحيحه ورحمه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اسكري نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين یهودیان و سر رب العالمین قتاب شور و فعل پدیس صورت کی دی مخکو کی ورطا اجمالاً بایا نشتی زمان احسانات زان تر آیات ناشکری مکره او دا حضور پاک حسد مکره ایمان پرانه دینا پس ورطا اس تفصیلاً بازی نعمتون بیانی یو یو ورطا وی نعمتون بیانی احسانات و او بیل دوی باز کارمانی بیانې شبيستګوري د ریابا د عامله د خدای شان تقدوره چې عموم څنګه تاسو دا د یوه د معاشو نارو اسلام خلاف بیره زمانه استعمال شوی پدې دې کباري سکتوري خدای پاک دا زه د عید الله سواس او اس د اسلام د خدمت د کار اسمی ماری دا دغه څنګه تاریخ قوره فضا کن قوم فاغلن بی زیکن نازتو شکر دیده اسلام مرکز دی بلتا مختصر رہن زکر یاور آیات سرمرازی اسرائیل با یعقوب علیہ السلام اولاد دی یعقوب علیہ السلام اقتل خاندان لا فلسطین اسی دن کی فلسطین کی اوپوری علاقہ راگی تک نعام ہوئی یا خوب علیہ سلام دلتو ابراہیم علیہ سلام اغا خار چلی حبرون داو ابی کنان کے دیز تزور غلن دے علاقے تا ریدہ دیکھو سیدون کی دوست یهود پا قبضہ کے داٹھون آلاخہ یوسف علیہ سلام رومی یوسف علیہ سلام نپلار نجدہ کے و مستقل صورت را را آن اگر پدی کی بین مصر مصر تا چرا سیدلی لی مصر کیا وزیر تا با آغش بتاس موری دلی او دا خزن تا عاشقا دا خزن تا لاسا جیل تا سیدلی لی دا جیل نخلیتا دا عزت تا طریقہ خلاص کردلی او دا وزارت تا حدیتا سیدلی اما اغا بادشاہ دا مصر اغتا دین فرعان ویغت ایمان لارو او باہد مر نقشت یوسف علیہ السلام بادشاہ شوئے خدا مصر اختل اصلی باس شندگان اغیت بے قطعان. یوسف علیہ السلام سر بے دریون ملاقات شوئے دے اغیر میں قوم سر راہوستی دے مصر کی ولجدہ محلہ آباب اکرا اغیر علاقی تبے محلی تبے جشن وی بی. ویتاس د مصریانو دا قتی قوم سر اختلاف مکرے دک دا عام مشرکانو دسخی دا عدد بے کودا غواخو او دا, دا قوم مسلمانینو دا, دا خاندان چراکرونو یاویلس او خزی و مورپلارو بالبچونو اتیانا خرودا غواخو یوسف علیہ السلام وفات شید او آغا قرآن مر شید محکن. ماقد كانو کې باسي او زکر د چانډيري د مصر اصلي باشوالګا دا ته عموم چې دا کوم دا تقریبا څلور سو کال پستا اته عام نه دی فرعون, فرعون د مصر بادشاہ طری من دې چار یو لکه پاکستان مشر کا صدر وای من یې چی نو فرعون د مصر بادشاہ طری هغه وخت تا موسیٰ سلام السلام زمانکی تا دا غفران ولید او باپلار نمی ریانا دید ادید دا اخت پور خدا پاک دا بیاقید علیہ السلام اولاد بیوسف علیہ السلام قوم دا دم ازیاد کرد اکتا مسلمانانو دین سبان خزید دیر پول او بال بچ ان کو ویرد دا قوم دیر شو خدا و زمین و حکومتن او دې به حال کې شي خو دې موږ بعض تفاصیر کې لیکي چې د بیت المقدس نه یو اور راوچت شي بیت المقدس کله سره نن ول خاطه شمال ته مشرق شمال د مشرق شمال مړه د بیت المقدس نه یو اور راوځه اران نسر ده اران نسر کې چې زموږ سره علاقه دا کټیاو هر کله دا, دا اور مننه او دا جشن علاقه محفوظه شوا چه کن رئی که بانی اسرائیل سیدر سا با خوب چولد پریشانا ناما جمعان مجمعان راوسته ناما جمعان ورده داس معلومی گی چه دا دی اسرائیل اصل خوبوت المقدس علاقه دا خلسطین دا دی اون که بداس سو پیدا کی گی دا حکومت نا ختمه سوری سرا سر یارا ا مشران د اعظم خلک دې دې پروګرام شروع کړي چې د دې بری صالح د دې زیاتاله حق نور چې سمرا لکان په کیګې وداوازنه ا سمرا جنہ کې چې کیګې دا جن دې کړې ده ظلم چانه دې کړې لګه په ام چې خپل خپل بیان مصلکان چې د دې کې د وژن دې ا جنہ کې چې بکی دې دې او دغه په خوند او د دې دې د اورو م شروع په خپلې د پیژوند کېچا علاوه نه د پیژوند له سرکاري داوونه د پیژوند د او مرحتو اویو مسلمانان په تاسو نه لوزمن د چي سري زويشي او هغه هر مخيال علي او موږ په خوند شي خدمت کي د ترې پون تهوبه وانه ز ارېب تا کول موسی علی سلام ورک موسی مو بو تويو شی لرگی دی لرگی او بو که دار آغلو مو شی دعیان شی دعید آوزیر تیشو مکی وزیر جان مو سا نونده مو شی اویو لکه اسا علیه سلام تا اسایان یسوع اوی اسا ورطا کی وی اغیی ورطا یسوع اوی مو سا علیه سلام تا شی وی مو رطا مو ساوی تران شلید کنو لا موسى عليه السلامة شو لا دي سالح سلامة تنزل سوا يوء او ياكال محكي او عليه السلامة تقريبا سلور سواكال رست تا سلور سواكالكي نصل دي بلي شو شو شو لمور دي يوحانزا او دبلار نمی دي عمران خود زیور که گلالي خشتا هر پی غمبر خستائی هر پی غمبر دلوی نصف آونده اس اصمعی پکینی نظائری نظاتینی خودیچی اونور دا ہدایت پیدا کین اگل آغا ستات ہوگی تبیان دازیخ کولے دورے ہیں آنو اخدا داخد ظالمان ناشو زمان مخی ان دے جرنو دا ماشم دے پٹو خلو اور تظر توا چولا او صندوق تیار کچکل اگر د بس صندوق تیار باوکیو چرت دریار پیو اور دو صندوق تیار کداب و قرآن شریف کی شلمت آرک در لراش موسا نربعی فیگا خفت علی فالقی فی الیم و لا تخافی و لا تحزنی انا راب من المرسلی ان مسلمانو نزیل دیتی ورکو پا او دې په کتلې کنه د جلال راځي سوري که چا پیغام راوځي کړه خځه د موږ درځي او است ز به معلومه چې پښتو اس برابر شاشو او سوري راځي د زر صندوق کې واچو تارکول مارکول لوي سترګو او د ریاني ته خور ته وي د مشرافوروا چې بچی د صندوق ته ګوري چې دا کوم فازي جوړه دې اخرې وي قریبه چې چیغې والے انكارند توبي به لا نعرفت ما لا قلبها قوي به چتبي وروکه ما ش مورزون خپلاس وخت دت لوته ګوره ستر به انجنه بم حملاي شوم ګل نه نه ورتا کتل انت لا تعول خدات يا الحمد لله کده مشره او خزي ور سره نور داسه پچا کر راوتې دي ګورو دریاې دې کیسه د خورا روان دي د تاسې دې چا نوکراه په دې نوی سيږي چې یو څنګ دې یو کته آی کې ماشوم غلاله پروت بده یقه نو چې دا راغکه د چې په کوم ماشومان نویږي خو خو له پاک محبت پیدا کړو او وی و عليك محبت مني ما زه کل تر خپل طرفه محبت اثر واه اکر موری مرتوی موری دابو زمون گروشی استازوین استازوینو تو تیراو دے کے فراون داوے فراون توی دا سوی دا خود تیراو تاوڑی ویدا اکد دشمن داوڑی لکن آنیا نمو آشم دے لڑکا ہے اینا فراون ہوو وجنی منو آشمان وجنی ترات اکبر لا تکبرو اسان یې په نامه او دا ماشوم بنوځني دا نو وی په ځان له دا زمين ته تربيت کوي موږ کا بل څه ده ارزم دنیا داسکه یو خدای سره کوي هغه خلک چې دغه جله بات سره یې راغی هر څه یې خوله ده په خلاص لویې دا خره انسانان ته کوي چې دغه تقدیر سوتني شي بدلون نو ما شم ما شم آه؟ یو خوزی غلو غستد بلی رو غستد تین آغشت نو خوزی غلو المرابع ما پی دیانی تولی بن بکره دو دوی خور با دوی کرا خدمتم کاؤ دا خور با خوزی وارالا چه وارالا شور ده خوزی دی یو دوی وارالا بلا داغ دا بادشاکس دوی بی بی کستا ایجادتی. زبو علیو خوزا و بورا او شید چراغیت تیوالی حال عدل لکم آل آهل بیتی یکفلونه لکم و هم له ناسحون یو کورا نیگر تنخیم چه بیب دیر بیتیو دیر تو مینہ بیدیل بیدو عامل سو خوزا را مورتا چه ورلو مبارک شا مور زیر را بادشاہ خزی زیر کا آرادا اس کو حد دا غواړه د خوشاله نه قریبه وه چې څه غیرهاله بیا خو دا ولا زړه ټینګه موږ غوړو دا د خړې ساه په غوړه کې پیوائم د ستيواز اربع شپه خزر تمنیت کوي چې زمونږ د ازیب ولوي او چې څنګه په تنهایی څنګه څنګه دا خدای غواړه د ستيږه او ما غزيه اله سره جامو سره وتنها ساده عزتنا سره ارتنا پورته را او تمهغه لري په د وروي کې هاغه غوښه دې چې دګلی شبي دي سره چې ظلم شي اوندا په په همته یې نه دې چې دا اصلي قوم دي فرعون هم په او دو قوم دو ظلم تا دو قتل چی پا دو ظلم کی نیو را بادشاہی محل چودا چونے شامل لکتا صدر همیشہ دا بادشاہن اولا وزیران وزیداری دو ظلمن دو بازار تا دو خارید خوزید پاکوی و حرج بخلو لدین تا من اہلها یو ظلم دا سے و خار پا و, و جلین یفتتیلان هادا من شیطه هی و هادا من عدوه فستعاقه اللذی من شیطه هی من عدوه وکده موسا فخدا علی فال هادا من عمال الشیطان دی خاریت ورقی اسپی دی یا بنی اسرائیلی با میرا باندی کری دی وی آر توی سید راشد دی ظالمنا خم اخلاس کا دی ورقی ولی وی مو څوک سره په خلانو کې لري موسی عليه سلام الله علیه رب العالمين ما خلقته لاراده نه او دا څه لري هغه سليم په ټوله تمچا تاګونکو په اوچي ويږي هغه یوک سلام خل کوې یره دا سړی مرده سپېلي سپانو سر کوي او پټینو او خادي او قاتل انوالمندي عظیم راه چاونه قتل چاونه کیسطه ورک د بازار شاه محل در دې په تاکونو کې چې الله هغه طریقې چې په اورونیچا د بازار باندې وځل هغه د سپیسره تعالی انجله په ځل چې یسکثرېو یزل چې یسکثرېو به لمسي یسکثرېو په پرونی سړي د سپیسره یې ستراشه د دننه منلاس کا موسی له سلام انشاء الله سچو دي خدای د انداب د طار روان او چې دا سپېټ غاځلې و نه دا ریسپېونه دي او دا سپېټ دي پاکي دا کما خلک د واره د پلین او قتل يره السلام دا زل قال له يا موسى اته يا موسى تريده ان تقترني کما قتل <سؤال> تنفسم بالامس ان تريد الا ان تكون جبارا فاعدا ما تريد ان تكون من المسلمين من ما حاجن تهريو دې ساري او دې له بينا ورصيدهم چې له پلې نه دا حتى له سپېمن دا ان تاسو په موږه راپورته خوسته موسی عليه السلام مجد فرعون تر اپو پس موسی ان فرعون زره ډيرو مستلويني سي د خدای سره د مو شعور ته انا مجلس کې چې چا نو چنیسے ختم کے یو سڑو اقیان موسیٰ علیہ السلام تیزان نورس و جا رجل من اقصال مدینه تیسا اچھا انہیں دو ترقنا سرے راغی کو مندا موسیٰ علیہ السلام تیو خانو یا موسیٰ انن المنار یا تمیروت یا تمیروت فا خود انی لکل من الناسحین موسیٰ علیہ السلام مشوروشو و اختیو باسستاوجن فا خال رب نجنه من الحوم الظالمين بس پا منده خار مده خار نمرا امسیسو نسر کیا اغشتاقو صرف کندراتی دی اغا خار روانده پا منده منده منده و فلسطین دی نوخاتتا رفترا روانسیو دی نور اندو زید ده پل سعرائی سیناکی نمیل میر سویس بسرکی یا سو برا دا درگ تر آراسه دلده ده درد درده درده اکومت نبار و یو درگی او قوی دیوست و برا و او گده او او یو گد جی نکی دی جدا لده و لا درده اگه دو تا دی گلو چه لوتا لختانی اونی دی دیکو مسلمان داوا پیغمبر در پیغمبرین مخیم دلویر اخلاق خواهون دی دیوی یر دا معشمانی دا جینکی اولاغ دی دیوی ری گلو چرلول و بنوار که دا غف صلی ورکی چلاوالی ناری تا ورمزدیشو وی تاس والیو بنوار که ویر مون دا براکینو شداد اگر کویان دیو باتا با قمدادا صلی رو باسی نوچه دیوی ناو بطا دیشی نمون لَئِنْ كُنْتَ لَمَّا رَجَمَ أَمَجَن وَجَدَ عَلَيْهِمْ مَتَنَ النَّاسِ اسْتُ ووَجَدَ بِنْدُونَهُ مُبْرَاتِينَ تَزُودَان قَالَ مَا حَبَّكُمَا قَالَ تَعَالَى نَصِيَّتَ الدَّرِيَاء وَبُنَا الشَيْخُ الْكَبِيرُ فَلَا نُدَارِ نَزَلْنَتْ دَامَ لِلْمَشْهِرُونَ الْمِشْتَ دَيْنُهُ يُرَازِزُ تَحَسُّلا وَبَرَابَس ا و کړه په چې هغه په خيانو باندې ډېرې کسا وره ټول هغه د ځان لپاره چې اوسېږي په څوک سره کې وسم رازورې او به راکنه دې نه پته وې راځي چې هغه سارو وبکړ لای ته ویزه تاسو هغه دې دربانو وبکړ بسما د غر د راس او کیا او خلانه چې ګل په لاره دې غفې سره یو نه و هغه سره کیناس پرې وې سمط الله ذل فقال ربي انني لم انزل من خير فقير دغه واستاهر <ملا> ته محتاج ما له د جنته انتظار نو نو دی پټری شوی نارې پټری شوی په پاره معنی گزار یو سړی چې د بادشاہ په کور کې ویښي او سمه انا زنام هغه جنکه چې کور ته پیلې هغه ته غبر لوريانه شهاب علی سلام دغه قوم کې مشهور و دار چې د دې پلان او د دې بډا اپنا روي نه بچو د واستره لایواله ودعشان یو مسافرنا و جوانو امولی و براف کلو سارویم و بکر زر اولو یا غصشو وی اقوال تداونی سوری دلان دیناستا یاوی تاویلہ و شورت اسا دنگرونو کی کورو اتو احداو ما تمشی علا استحیاء یاو پشا مو پا حیارانا دلو زابت دوریانو انو حیاناکی احالت ام نابی دوکا بیز جا کاجر ما ساقیتا لنا پلار میلے باری چی تال بادن در کتاب ملو ساروی بکلیر دو گستم جمع سو بوزی کورتا نو دیوار سر روانشا روانشا جنیتا وی خیر دی آئی بجانی بزاری ایمانا روستا روانا ایمانا دی مفکر روان دیوار پسی روانا وی داسی تلل تلل کورتا وارو یو مشر صاری اس پنگلی افکولی مبارک اس تری مشر کلو اید دکل زین آغلی افده دوار تکلو لقصو بار علم ما قصد علی القصص حان لا تخفن جاتا من قوم الظالمین بیسی دا مصر کیمو او دا مصر زی کرمو یو صاری آنا تا حطاو جلشی اختیمی حقی اوارتی دل تا غم حکومت مش تیاریگا دید بارو چین اکوکی داد بارو او خیارانی بی فلار تویده باجیزه مو قرور نشتا دیدان سران او خرک ویرچی لیبر آلا سران قالت احدا هم آیادت استاجرهو انا خیر من استاجرت القویل امین پالا وعنم دیو ما ندارم دی اهلو بستا فلاری ور السلام خال ان ورید آن اونکی حقی احدامنا تیہ آتائین حنا انتا جرنی سمانی حجج این اطمام تاشرم خمین اندک اما اورید آن شکاریک ستجی دنی انشاء اللہ من الصالحین ویزد ادوار لوریانو کی با یو درکا نا بستا دی بی بیشی خواتکا لبرالا گلی چیر لیسا رہ کلیس سرولی خوڑی رکھنا دیکھ آل ذالک بینی و بینک والله انا ما نقول وكيف برضا كما تكوني تکورک له لاس کاره ترکنی ودی که زوی شو لريغه مو جير سوق بیا دې سخرت واي ریکسته اجازه ته زو مور پلان نارسم مور پلان یې دی یا هم یې دی سر بو زو تم لاس را شو الله را کې تور کې پاتيار کې زدارانه سیله درز در شو ور شو دي په یک نې کېږي ا تکلیف وو لره نه ور لیدلې یره دا ورزم سم مسافر دی په سوور دی زراو نارم کټه تاسو چې واره دې ور موږونه واه تکاس پینا لا کدارات په شان او استاذول نه دپره ته جليږي چې واره لا دې خدا پاک ورتاه واسک حلیلی انا الله ظفرین ما ته همار کړې ته وزیره هدايات ورته دی خو د فرعون تبازي هغه ته وویل چې زما قوم پریر چې مسلمانان مشه زما قوم پریر ته خپل وطن ترای دی دې خداه که الله په ما سره وي وجهلې او اردلو سرمه ما وجده او زمان جبه دیره مدبار پاتشین جبه کمی لکنت دی ما سر رورم تی هم برکه خوزان تاکر قیز استا سوالونم ام تولو مرن تا تا تا فرعون سنشویلی دیخ مو محفوظ واده او ارخارقی تا تا تا سنو نشویلی ارزم بر شیطانی چی کتبه تی بجس او رورم ارخارقی هم برکه هم ویدالا خدالا اس کی رسیدې ویلخته ویدا اوربا سی وی اورګو ولای دا ها جوړه شو دا چھ جه را کرت تہ ولم يعقل انا يا موسى لا تحق اني لا قاق لدي المرسلين وقال اقبل ولا تحق انك من المرسلين في كل همان ده واپس شلاسک ورتا شلاسک ورتا بس بهمار انسان او بخی تنونو دولی نانسا دیکھ ویر تنونویلی چه لخت او غرزو زبطی اج دها جو رکم فی لخت او غرزو زبطی اج دها جو رکم بچی آرکی دیاور تخذیوی دا لاست دیترخ که همون دوراوی باسر شراغ کاغیر آنا کولا ویسد ابو می برکڑی فیران کدر نمعجزه باوی داور پسر رانوان شبیر القرون ته پاته لګیدلې د تاسو طریقا او لمحه ته استقبال کرو ادهارونه السلام اته درېکا لمشرف او مبارکۍ ورکړو پښتهم پیغام ورکړې خپل قوم ته ورلې جه شم خارته ټول په ایمان نور او بیا دا زی خوشاله وکړې وکړې خپل ځان له مشن کړه او لمس د ورته خپل پښت تاسو او ما ته وي زه به سره خبرې چرانتا وراغی سر دارو رو ورد ای خبر شوردوی ما ایمان نو ها ورد اداسی قتل ویتا غصرینه فالت فالت اکل لیتی فانتا وانتا مرد ویتا کارون انتا دا کارون انون کلی صورت شعراتی وی عرصی چیمی کرو وی پوزت آسانا چلانم کلی تیغان در کرو اما تقویوی دیو چی ې مونږ نو د ابو استرايل په دې کې د یوسل ان دستا پرې څو دې زموږ خدای هغه دې اسمان او زوږ کې پرې نوې څنګه له پونتوی د حدیثو زوړ تاسو دې وستا اوسه را پلانو دونکو په دې دمو اخرې کې دا خبرې دې پرې نه شي داخله ونه یارب المسریق والمازم والماینا انا انکم طاقرون ها لې نو تخصص اعلان غیر الى عجلناک من المسجونين حالا <سؤال> ولو جیتو که بشیئ ممبین حالا فاطمهیم کن تغنی صادقیم بیت زمانه